На другий день рано велика часть кошар стояла зовсім пусткою. То є властиво не зовсім. Надзорці поприходили, повідмикали двері і чудувалися, що робітники не приходять. Декотрі лютилися і проклинали гоїв, Другі холоднішої вдачі посідали при входах на свої лавочки, Обічуючи собі в душі натовкти добре морди поганим недбайкам За таке нечуване запізнення. Але і одно, і друге надармо. Вже сонце геть-геть підійшло на небі, А робітників як не було, так не було». Надзорці були б, може, ще довго ждали, і нудились і не терпились, коли б гомін, а далі й крики та лайки з сусідніх кошар, не були їм звістили, що й там, хоч робітники снувалися, мовоси, а таки сталося щось неладне, незвичайне й нечуване. А сталася проста річ, до котрих кошар прийшли робітники, то вони, ставши лавою перед дверях, у мовчанці дожидали надзорця. Приходить надзорець, відмикає двері, робітники мовчать і стоять, не йдуть до кошари. «Ну, до роботи!» – гукає надзорець. «Е, маємо час!» – відповідає холодно сей або той ріпник. «Як то маєте час?» – кричить надзорець. «Але я не маю часу!» «Ну, то лізі, роби сам, коли так квапно дієся!» – кричать робітники і регочуться. Надзорець синій з злості стискає кулаки, готов першому ліпшому заїхати в зуби. «Не лютуйся, шльомо!» – успокоють його робітники. «Ми лиш того прийшли сюди, щоби тобі сказати, що не будемо більше робити». «Не будете?» – лепоче оголомшений надзорець. «А то чому?» Раз, що не хочемо такого пса за надзорця, як ти, а по-друге, що нам замало платять. Бувай здоров, а перекажи своєму пану, що як дасть нам ліпшого надзорця і по 12 шісток денно, то вернемо назад до роботи. І все сталося разом, рівночасно, однодушно по всіх кошарах, по всім Бориславі. Один величезний зойк здивування, гніву і непорадності вирвався з уз жидів і луною понісся від одного краю до другого. Деякі надзорці поставали, як стовпи з порозніманими ротами, почувши ту ту нечувану безбожну бесіду. Другі вибухали безмірним гнівом, впадали в лютість, кидалися на робітників з кулаками, нахваляючися, що вони п'ястуками і стусанами заставлять їх робити. Інші знов недовірливо всміхалися, бралися за жарт, а коли робітники і справді розходилися, вони махали рукою, воркотячи, Фу, що за народ! Дується, мов, порося на орчику. немов то крім них нікого нема в Бориславі. Найдемо, братчику, найдемо, крім вас, робітників, і ліпших, і покірніших, ще й дешевших. Знов інші надзорці, мов, наївшися до рійки, бігали улицями до своїх нахлібників, розповідали їм, що сталося, і просили о дальші розпорядження, що діяти в таким разі. Але й на хлібників цей удар трафив так само нежданно-негаданно, як і їх вірників. До самого полудня того понеділка вони не знали навіть докладно, чи справді воно так сталося, чи справді у всіх ямах і кошарах, і магазинах, і нафтарнях робітники забастували роботи. Вони довго бігали по улицях, мов гінчі пси, хапаючи кожного стрічного ріпника за плечі дрижачими руками. І хоч, очевидно, пальці їх раді були, мов залізні гаки, нерозривно впитися в робітницьке тіло, то прецінь, хоч силуючись, вони питали ласкаво уривано. «Ну, Грицю, чому не йдеш до роботи?» «Немаю роботи». «Як нема? У мене є». «А много заплатиш?» Не, не питай, а йди до роботи. По чому люди, по тому й я? Не піду. Мало. Не підеш? Як то не підеш? А що ж будеш робити? То вже моя річ. Не питай. Мов скажені бігали жеде вулицями, полюючи на робітників, але живо переконалися, що дарма їх робота і що робітники, очевидно, змовилися. Правда, многим не хотілося вірити в можливість змови Робітницької в Бориславі, а другі хоч і вірили, то так були оголомшені наразі тою подією, що й самі не знали, що і як собі радити. В своїй безрадності вони бігали, розправляли о своїх можливих стратах, о нечуванім зухвальстві робітників, о упадку гешефтів у Бориславі, але нікому не прийшло і на думку подумати о якій-небудь помочі, окрім хіба жандармів. Навіть того не старалися розвідати жиди, чого властиво хочуть робітники. Так минув перший день війни в супокою. Обі воюючі сторони, зрушені і затривожені новою і небувалою досі появою, старались висапатися, успокоїтися, Зібрати свої мислі до купи, розглянутися в новім положенні. Святкуючі робітники якось не ходили по вулицях, не збиралися в більші купи, а тільки малими купами громадилися по затиллях та розмовляли о тім, що далі діяти. Тільки за Бориславом на Тулоці була більша купа. Там варили кашу і розділяли між потребуючих в найбільшім порядку після кошар. Там також був осередок ради, були всі побратими, був Бенедю. Бенедю був навіть спокійний, говорив рівним, звучним голосом. Тільки очі незвичайно блискучі, лице незвичайно бліде, і свіжі глибокі морщини на чолі свідчили о тім, що думка його працювала з великою натугою. Рада йшла над тим, які поставити жадання жадам на случай угоди. Майже всі радили зажадати небагато, щоб все тим певніше одержати. На те сказав Бенедю. Правда ваша, хто менше жадає, борша дістане. Але знов в нашім ділі гірша річ була би зажадати замало. Адже ж, коли ми підняли війну, то вже треба, щоб мали з неї якусь познаку. А головна річ, як я гадаю, поставити такі жадання, котрі би нам не тільки влегшили наше щоденне життя, але заразом дозволили би нам ще ліпше війти в силу, стати ще міцніше на ногах. Бо то, видате, і так може бути, що жеди тепер під натиском пристануть на все, особливо як побачать, що ми ні самі не робимо, ні других не допускаємо до роботи. Але потім, скоро ми пристанемо на їх обіцянки і покинемо війну, вони бух і назад прикрутять нас ще гірше, ніж поперед бувало. Про то я й кажу. «Треба нам такі жадання поставити, щоб ми забезпечилися в разі недодержання слова, щоб ми мали силу в кожній хвилі наново розпочати таку саму війну, коли того треба буде». Всі признали справедливість тої бесіди. Бенедьо говорив далі. Досі січень усі ми переконалися, що сила наша лежить громаді» лежить в тім, коли всі будемо держатися купи. Доки ми жили кожен про себе, не дбаючи о других, доти не могло у нас і мови бути о якійсь помочі. А тепер, як самі видати, спільними силами ми дійшли до того, що могли розпочати таке велике діло – війну з багачами. І мені здається, що доки ми будемо держатися купи, доти багачам не вдасться взяти верх над нами. Отже, треба тепер поперед усього поставити їм такі жадання, щоб після наша громада не тільки не розпадалася і не була розбита, але противно зміцнювалась чимраз більше, щоб наша робітницька каса не випорожнювалась, а все більшала. Бо добре, то якийсь казав де добре громаді, там добре й бабі. Як буде наша громадська сила міцніти і розвиватися, то при тім і кожному поєдинчому буде ліпше, бо громада зможе його в кожній біді зарятувати. І жеди будуть мусили нас боятися, і не посміють зламати свого слова, не посміють обходитися з робітниками, як з худобою, або ще гірше. Так, так, загумніли кругом робітники, але чого ж на такий спосіб жадати? Я би гадав ось чого. По-перше, розуміється, щоби платню нам підвищено. Тим, що до ями йдуть, найменше 12 шісток. Тим, що наверха, Ринського, а найменше 8 шісток. По-друге, щоби ніхто не смів побирати ніякого касієрного. По-третє, щоби до робітницької замогової каси, крім робітників, давали вкладки також і пани». Кожний найменше по Ринському місячно. Дальше, щоби в разі нещасливого випадку, смерті, каліцтва обов'язані були платити за шпиталь і ліки, а також ратувати осиротілу родину робітницьку хоч через півроку. Я гадаю, що це жадання не надто велике, а для нас із них вийшла б і значна пільга. Так, так, крикнули гуртом робітники, того тримаймося, а як у нас буде відтак своя каса, то й пізніше будемо могли дальших уступок добиватися. Жиди не знали нічого о тій нараді. Чим ближче до ночі, тим більший страх огортав їх перед робітниками. Хати були позамикані, на улицю рідко хто показувався. Тільки глухий гомін і шепіт, і тривожна дрож ходили по Бориславі, мов пошибаюча тисячі людей зараза, мов осінній стогнучий вітер погаю.